Звичаї Звичаями називають традиції, ритуали та правила поведінки в суспільстві, які передаються з покоління в покоління. У різних країнах існують свої традиції і звичаї, які охоплюють усі сторони життя. Знайомство з ними допомагає краще зрозуміти життя і культуру народів інших країн. Ритуали У різних куточках земної кулі існують свої звичаї але скрізь відзначають особливі моменти в житті людини. Народження, хрещення, вступ у доросле життя, одруження і смерть. Усі ці події у кожного народу супроводжуються особливими ритуалами. Чимало їх прийшло до нас здавнини. Так повір'я, що не можна протягом першого місяця показувати матір з новонародженим, пояснюється страхом перед інфекцією. Повноліття Початок дорослого життя відзначають по-різному. Одні влаштовують дружні вечірки, інші здійснюють релігійні обряди. Зв'язок з минулим. З часом звичаї видозмінюються, чи завдяки розвитку суспільства, чи контактам з чужими культурами. Походження звичаїв може забутися, а може й зберегтися. Підтримуючи зв'язок людей з минулим. Наприклад, і нині – всі сім'ї у США відзначають День подяки, влаштовуючи трапези на честь першого врожаю, зібраного отцями-пілігримами, хоч мало хто займається сьогодні землеробством. Привітання Щоденні звичаї допомагають людям налагоджувати контакти з рештою членів суспільства. Наприклад, у кожної культури свої традиційні привітання. Європейці – Цілуються або обмінюються рукостисканнями. Ескімоси труться носами. Китайці вклоняються. Дотримуючись тих чи інших звичаїв, людина демонструє свою належність до певного соціального кругу. Норми поведінки Відмова людини наслідувати загально прийняті звичаї може бути сприйнята як образа і призвести до вигнання її з певної соціальної групи. Самі по собі звичаї не мають сили закону, але допомагають підтримувати загально прийняті норми поведінки в суспільстві. Невипадково їх часто включають до зводів законів чи релігійних статутів. Ілюстрації Дракон, що танцює під час святкування китайського Нового року на вулицях під вибухи вертушки влаштовується хода, учасники якої вдягаються драконами. Існує повір'я, що дощ на поля і хороший врожай приносить дракон. Дракон символізує удачу, а вертушки мають відлякувати злих духів. Португальські рибалки домальовують своїм човнам очі щоб ті дивилися за ними в морі і повертали додому живими і неушкодженими. Танок хака, який виконують новозеландські регбісти перед грою, бере початок в обрядовому танці Маорі. Звичай вирізати мордочки на гарбузах під час свята Хэллоуін походить від кельтського свята мертвих. Чайна церемонія, тривалість якої може доходити до 4 годин. Прийшла в Японію з Китаю. Розфарбовані яйця – символ нового життя, дарованого Христом людям. Ними християни обмінюються на Великдень. Індуські весілля вражають своєю яскравістю. Вбрання нареченої, звичайно, складається з черговоного сарі і численних золотих прикрас.